Завдяки довіжній чуйності батькового серця було врятовано дружбу, яка, можливо, була самому Чижвишенському дорожчою за життя. У гімназії Себастьян, звісно, річ завоював прихильність усього колективу. Своїм виглядом він привертав увагу скрізь, де з'являвся. Себастьян був невисоким, Мініатюрної будови Здавалося, то була дитина Чи навіть карлик Але його манера триматися Одразу провертала увагу Як справжній панеч Він усюди брав із собою невеличкий Красиво оздоблений ціпок Його рухи були величними Граційними і простими водночас. Голос тихим, плинним, і запам'ятовувався надовго. Хежвишенський писав, що голос Себастьяна мав здатність потім ще довго звучати в голові, поволі таночі, наче масло в гарячому молеці. Завжди одягнутий до стилю, Себастьян тим не менше мав у собі якесь Відчуття простоти і доступності, від чого з ним одразу ж хотілося потоваришувати. Його врода була надзвичайною, шкіра біла, наче камфора, здавалося, світилася місячним світлом. Світле чоло штукенгайзена, чи Жушенський порівнював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 Укупі з повним овалом обличчя вони давали відчуття глибокої умиротворності юнака, а невловимий прорис його маково-червоних вуст виказував деяку безшкетливість натури. Завжди, перебуваючи в осередні уваги, Штукенгайзен ніколи не зловживав нею.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 полюстками рожі. Штукенгайзен причаровав не тільки однолітків, а й викладачів. Його відповіді нагадували розповіді бувалого мандрівця. Відповідаючи біля дошки, Себастьян мав звичку звертатися до вчителя і до всього класу, як писав Чиж Вишенський. Його пізнання в історії, географії,